Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu majlis yang penuh berkah insyaallah taala di mana kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabi-nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semoga kita termasuk Orang-orang yang mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan, واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah. Agar kalian mendapatkan rahmat. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita adab yang baik. Di dalam majlis ilmu. Di dalam majlis Al-Quran Sunnah, yaitu menyimak dengan baik, diam mendengarkan, dan itu adalah sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, apabila seseorang tidak menyimak, apabila seseorang tidak diam dan mendengarkan. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Dan na'udzubillah Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kemarahannya dan kemurkaannya Maka ini adalah suatu nikmat Yang perlu kita syukuri dengan baik Insya'Allah ta'ala Kita akan melanjutkan Pelajaran kita pada kitab al-mulakhas Fis syarhi kitabit Tauhid Atau ringkasan penjelasan kitab tauhid karya al-syekh al-allamah salih bin fauzan Ibn abdillah al-fauzan hafizhahullahu taala kita masih pada bab Taf tafsir tauhid wa Allah ilaha illallah bab tafsir tauhid dan syahadatu allah ilaha illallah masuk pada dalil yang kedua dalil ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin Jadi seorang muslim itu dituntut untuk jelas di dalam bersikap Memiliki keyakinan yang kokoh dan keyakinan itu nampak di dalam kehidupannya sehari-hari Kala Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Al-Lamah Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahab رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأبين وقوله تعالى دن فر من الله سبحانه وتعالى وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإن له سيهدين. dalam surat al-zukhruf ayat ke-26 dan 27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala Ibrahimu li wa qaumihi" Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Beliau berkata kepada bapaknya dan kaumnya, yakni kaum kerabatnya dan keluarganya. "Innani Bara'um mimma ta'budun" Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin kecuali yang menciptakan aku karena sesungguhnya dia yang akan memberikan hidayah kepadaku Inilah dalil yang kedua pada bab tafsir tauhid berkata Syekh Saul Al-Fauzan, Hafizahullah taala. Bara'u mimma ta'budun. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ay bari'um jami'i ma'budatikum. Maknanya adalah berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan sesembahan kalian. Baik. Berlepas diri Dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian Illa alladhi fatarani Kecuali yang menciptakan aku Ay khalaqani Yang menciptakan aku Menciptakan aku Yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada Wah wahallahu dan dia adalah Allah, fahu mabudi wahdahu maka dia adalah sesembahanku yang satu saja. Inilah makna kosakata di dalam ayat ini. Dan di sini ada faidah. Nabi Allah, Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam mengatakan dalam ayat ini, Innani ni bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri, dari apa yang kalian sembah, kecuali yang menciptakan aku. Kenapa beliau tidak mengatakan kecuali Allah? Karena, di dalam ucapan beliau ini, yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, beliau ingin memberikan isyarat, Isyarat yang pertama Bahawasannya Beliau ingin menjelaskan kepada kaumnya Termasuk bapaknya Kenapa kita harus menyembah kepada Allah Sebab Allah Dialah yang menciptakan kita Iya Sebagaimana Allah Esa Allah sendiri, Allah yang satu saja Yang menciptakan kita Sudah sepatutnya Dia saja Yang kita ibadahi Sudah sepatutnya Dia saja Yang kita ibadahi Ini faidah yang pertama Kenapa beliau tidak mengatakan Sesungguhnya Aku berlepas diri Dari apa yang kalian sembah Kecuali Allah tapi beliau katakan, kecuali yang menciptakan aku. Untuk mengingatkan kaumnya, Bahawa kalian diciptakan oleh Allah, Maka sudah sepantasnya, Kalian menyembahnya kepada Allah subhanahu wa taala Dan ini logika, Orang yang sehat akalnya. Iya. Kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan kita, Bahkan kita juga yakin, Allah yang memberikan riski kepada kita, Mencurahkan berbagai macam kenikmatan, Maka sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepadanya saja. Kita tauhidkan dia dalam ibadah. Baik. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua. Beliau ingin memberikan isyarat akan batilnya penyembahan kepada selain Allah. Kepada berhala-berhala. Kepada patung-patung. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan kalian. Ini jelas ya. Pemilihan bahasa dan ungkapan yang sangat tepat sekali untuk mengingatkan kebodohan kaum musyrikin. Iya. Beliau katakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian kecuali yang menciptakan aku. Untuk menjelaskan kepada mereka bahwa penyembahan kalian kepada berhala-berhala adalah batil. Karena berhala-berhala itu tidak menciptakan kalian. Bahkan tidak memberikan riski kepada kalian. Tidak mencurahkan nikmatnya kepada kalian. Tidak bisa mendengarkan doa-doa kalian. Tidak pula bisa mengabulkan andaikan mereka mendengarkan sekalipun. Iya. Jadi sebetulnya penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya kesyirikan. Tetapi juga kebodohan. Dan hilangnya akal sehat Baik Ini faidah yang bisa kita petik Qala Al-ma'na al-ijmali Lil-ayah makna ayat secara global Annahu yukhbiru subhanahu wa ta'ala Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan An-abdihi Wa rasulihi Wa khalilih tentang hambanya dan rasulnya serta kekasihnya yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis salam anahu tabarra aminkullima ya'budu abuhu wa qawmuhu bahwasannya beliau berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya dan kemarin atau pada bab yang lampau, yaitu bab tahqiqut tauhid, perrealisasian tauhid kita sudah bahas juga tentang lima sifat Nabiullah Ibrahim Alaihissalam dan ulama menjelaskan apabila disebut dan dikisahkan serta dipuji para nabi dan rasul atau orang-orang soleh di dalam Al-Quran itu ada dua faedah. Yang pertama, untuk kita mengambil pelajaran darinya. Yang kedua, agar kita mencintai mereka. Ini sudah kita lewati ya. Ketika menjelaskan tentang lima sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat profil Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Salam. Maka, kita ingat faedahnya, makna yang terkandung dalam ayat ini adalah agar kita mengambil pelajaran darinya dan juga kita mencintai beliau. Sebab beliau adalah orang yang dicintai Allah. Siapapun yang dicintai Allah, maka kita cintai. Siapapun yang dibenci oleh Allah, maka kita benci. Baik. Maka, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di mana beliau berlepas diri dari semua yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Subhanallah. Beliau tidak dihalangi oleh perasaan cinta kepada bapaknya dan kaumnya. Oleh perasaan segan. Oleh perasaan malu. Oleh perasaan takut. Kepada bapaknya dan kaumnya. Ini sifat. Orang yang mentauhidkan Allah. Tidak lembek. Dalam menegakkan tauhid. Takut dicelah manusia. Takut dimarahi. Takut diboykot. Khawatir. Dianggap tidak bermasyarakat dan lain sebagainya. Tetap kita tegakkan tauhid dan silakan berakhlak baik kepada masyarakat kita dan tidak ikut-ikutan terhadap kesyirikan ataupun perbuatan bidah dan kemaksiatan yang mereka lakukan terserah mereka mau bilang apa walaupun mereka adalah kerabat terdekat ini subhanallah teladan yang sangat agung dari nabiullah Ibrahim alaihi salam qala wa lam yastahni Ilah Ladi Khalakahu, Wahyu Allah. Dan di sini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan pengecualian. Semua bentuk sesembahan selain Allah, beliau berlepas diri darinya, kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fahwai Abduhu ya Wahdahu la sharikalah. Maka beliau menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya. Inilah makna ayat secara global. Munasabatul ayat ini lebab kecocokan ayat ini dengan bab, yaitu bab tafsir tauhid. Anha dalat ala anna makna tauhid, wushahadatillah ilaha illallah, hu albaraatu min ashirki. Wa ifradillahi Taala bil ibadah. Apa re, Apa namanya hubungannya ayat ini dengan bab? Bahwasannya ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa makna tauhid dan makna syahadati Allah ilaha ilallah adalah berlepas diri dari kesyirikan berlepas diri dari kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Berlepas diri dari kesyirikan. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Apa yang dimaksud dengan berlepas diri? Berlepas diri itu sudah termasuk makna membenci, memusuhi, tidak menyembah dan menjauhi. Ia. Ini sikap seorang muslim. Terhadap kesyirikan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Berlepas diri dari kaum musyrikin. Memusuhi, membenci. Bahkan bukan hanya itu. Ditampakkan. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah. Ibrahim alaihis salam. Bukannya berbahasa-bahasi dengan kaum musyrikin. Atau malah membenarkan ajaran mereka. Memuji-muji. Naudzubillah. Ini dapat membatalkan tauhid seseorang. Jadi, tauhid itu bermakna. Demikian pula, la ilaha illallah itu memiliki makna. Berlepas diri dari kaum musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan mereka. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan ini adalah dua hal yang mesti terus bersama seorang hamba. Ini dua sisi tauhid. Tidak mungkin seorang mentauhidkan Allah tanpa dia mengamalkan dua sisi ini. Kalau dia hanya menyembah Allah. Tetapi di sisi lain, dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Maka dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Iya. Namun dia juga harus berlepas diri dari kesyirikan. Dan beribadah kepada Allah yang satu saja. Itulah hakikat ibadah. Makanya. Setiap kita dapati. Perintah ibadah di dalam Al-Quran. Itu bermakna. Bukan sekedar menyembah Allah. Tetapi juga memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Kemudian beliau berkata, fa inna la ilaha illallah. Terkandung pada penafian yang diungkapkan oleh Al-Khalil dengan perkataannya innani baraun. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah terkandung di dalam penafikan yang diungkapkan oleh Nabiullah kekasih Allah Al-Khalil, Ibrahim AS. Di dalam ucapannya, Innani bara'un. Ini sama dengan la ilaha. Perhatikan ayat ini. Ucapan Nabiullah Ibrahim AS. Innani bara'un. Ain nani barau umim mata Ini sama dengan kalimat la ilaha. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wal isbatul ladi abraanhu bikaulihi illa ladi fatarani. Dan juga terkandung di dalamnya al isbat penetapan yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan ucapan beliau illallazi fatharani kecuali yang menciptakan aku ini sama dengan illallah. Jadi persis. Makna ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam innani bara'u mimma ta'budun illallazi fatharani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku sama dengan makna kalimat la ilaha illallah. Yang mengandung an-nafiu wal isbat. An-nafiu maknanya adalah penafikan, yaitu menafikan atau menganggap batil. semua sesembahan selain Allah, membenci serta memusuhi. Itu maknanya an-nafiu. Adapun al-isbat penetapan, maknanya adalah meyakini dan mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa Taala satu-satunya yang patut disembah. Baik, inilah makna ayat secara global. Atau kecocokan ayat ini dengan kitab utauhid. Dengan bab ini. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-Awwal pelajaran yang pertama anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah biikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min ibadati kulli ma siwa. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Iaitu dengan memurnikan ibadah Hanya kepadanya Dan berlepas diri Dari semua bentuk peribadahan Kepada selainnya Inilah Hakikat kalimat La ilaha illallah Yang biasa kita ucapkan Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah yang satu saja Dan berlepas diri dari semua bentuk peribadahan Kepada selain Allah Jadi seorang yang Ingin mengamalkan La ilaha illallah Dituntut darinya dua perkara Pertama Dia murnikan ibadahnya Hanya kepada Allah yang satu saja Dan ibadah itu banyak bentuknya Solat Puasa Zakat Haji Berdoa menyembelih demikian pula ibadah-ibadah hati rasa takut cinta pengharapan tawakal itu semua ibadah tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah tetapi dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja ini yang pertama belum cukup sampai di situ harus disertai yang kedua adalah berlepas diri dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Apa maksudnya berlepas diri? Menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah salah. Mereka itu tidak benar. Dan mereka telah menyekutukan Allah. Telah kafir kepada Allah. Bukan malah membenarkan mereka. Kemudian, membenci apa yang mereka lakukan tersebut bukan malah senang atau rida dengan perbuatan mereka. Iya. Jadi demikian yang dituntut di dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, seorang muslim meyakini semua agama selain Islam batil. Sebab tidak ada satu agama pun yang mengajarkan Tauhid dengan sebenar-benarnya kecuali Islam. Makanya, Orang yang membenarkan Peribadahan kepada selain Allah, Dia kafir. Walaupun dia sendiri menyembah Allah. Tetapi dalam hatinya, Dia tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah. Maka dia kafir. Kenapa? Karena dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Demikian pula orang yang membenarkan agama selain Islam, dia juga kafir. Kenapa? Karena sudah jelas. Agama selain Islam mengajarkan kesyirikan. Mengajarkan kekufuran. Walaupun dia Muslim. Walaupun dia menganggap Islam yang paling benar. Tapi agama lain juga benar. Tidak bisa seperti itu. Dia harus meyakini semua agama salah batil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya, agama yang diriduai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُخْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan barang siapa? Barang siapa? mencari selain Islam sebagai agama baginya maka tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi seorang muslim bukan saja dituntut menyembah Allah tetapi harus menyalahkan semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Asani As pelajaran yang kedua. Idharul bara'ah min dinil musyrikin disyariatkan untuk menampakkan permusuhan dan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Iya. Ini yang dituntut dari setiap mukmin bukan hanya meyakini mereka itu salah tapi harus ditampakkan. Bagaimana cara menampakkannya dengan ucapan maupun dengan perbuatan? Dengan ucapan seperti apa? Seperti yang dikatakan Nabiullah Ibrahim a.s. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan aku hanya menyembah kepada Allah yang satu saja. Nyatakan kepada mereka, agama kalian salah. Gak usah basa basi Katakan, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan itu bagian dari dakwah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Iya. Kapan lagi kita mendakwahi seseorang kalau kita tidak menyatakan agamanya itu salah. Dan itu adalah bentuk kasih sayang. Kita tidak membiarkan dia terjerumus di dalam kesyirikan. Ini yang seharusnya bagi kaum muslimin menampakkan kebencian dan permusuhan terhadap agama kaum musyrikin. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan seperti apa? Seperti tidak ikut menyemarakkan atau merayakan hari-hari besar mereka. Demikian pula menghilangkan syiar-syiar mereka. Iya. Menghilangkan syiar-syiar mereka. Terutama... Kewajiban bagi pemerintah tidak boleh mengizinkan munculnya syiar-syiar kekufuran. Seperti solit ya, yang terpajang dan dilihat semua orang. Ini sebetulnya enggak boleh. enggak boleh terjadi di negeri Islam. Demikian pula berdirinya tempat-tempat ibadah. Selain tempat ibadahnya kaum muslimin, ini sebetulnya enggak boleh di negeri kaum muslimin. Dan ini kewajiban pemerintah tentunya. Bukan hak kita sebagai rakyat menggunakan kekuatan tangan kita atau senjata kita untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Karena itu mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Tetapi ini kewajiban pemerintah. Dan kita punya kewajiban untuk menasihati pemerintah. Dan memberikan masukan-masukan yang baik. Dengan hikmah dan kelembutan. Untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Apalagi dibangun di pertampungan muslim. Ini tidak dibenarkan. Baik. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min 'adaillahillahi ta'ala walau kanu aqrabannas disyariatkan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dari sisi kekeluargaan ataupun kekerabatan inilah kandungan yang ada dalam ayat ini bukan sekedar berlepas diri dari agama kaum musyrikin dan dari peribadahan mereka atau dari yang mereka sembah selain Allah tetapi juga berlepas diri dari para penyembahnya dari kaum musyrikin itu sendiri iya At-tabarri. Berlepas diri. Ini. Dari makna bahasanya. Bermakna al-bu'du wal-inkita. Menjauh dan memutuskan. Memutuskan. Kecintaan. Terhadap mereka. Dan dia dapat terrealisasi. Dengan empat perkara. Yang pertama adalah. Al-bu'du fil qalbi. Kebencian di dalam hati. Dan ini yang merupakan asal. Yang kedua, Al-Mu'adah. Adanya sikap permusuhan terhadap mereka. Kemudian yang keempat, Afwan yang ketiga, Mengkafirkan mereka. yakni mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Kemudian yang keempat, memerangi mereka. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ia. Ini empat bentuk yang dapat merealisasikan al-bara'ah berlepas diri dari kaum musyrikin. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an wasunnah sungguh sangat banyak sekali memerintahkan kita untuk berlepas diri dari kaum musyrikin. Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi mustahil. Kalau seorang itu benar-benar beriman. Kepada Allah. Dan hari akhir. Kemudian kita dapati dia. Berkasih sayang. Bermesraan. Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Demikian pula. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu La ta'ttakhidul yahuda wal nasara Awliya'a Ba'duhum awliya'u ba'din Wa mayyatawallahu minkum fa'innahu minhum Inna allaha la yahdil qawmat zalimin Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani Sebagai orang-orang yang kalian cintai Sebagian mereka adalah kecintaan bagi sebagian yang lain Dan siapa di antara kalian Yang mencintai mereka Atau memiliki sikap loyal terhadap mereka Maka dia bagian dari mereka Sesungguhnya Allah tidak mencintai afwan, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Subhanallah, ancamannya berat sekali. Pertama, Allah melarang untuk menjadikan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kita cintai. Kemudian Allah mengancam siapapun di antara kita yang mencintai mereka, loyal kepada mereka, Maka dia bagian dari mereka. Artinya apa? Bisa menyebabkan dia itu murtad. Keluar dari Islam. Jadi, kebencian kepada orang-orang kafir adalah tawhid. Sebaliknya kecintaan kepada orang-orang kafir adalah kekafiran. Walaupun, Ulama kita menjelaskan, Ayat yang mulia ini, Ditafsirkan dengan hadis. Sa'if bin Abi Balta'ah. radhiyallahu anhu ketika beliau menolong kerabat-kerabatnya yang masih musyrik dengan membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah namun beliau tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik. Sehingga ulama menjelaskan makna ayat ini bahawa kecintaan kepada kaum musyrikin kepada orang-orang kafir itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Yang pertama kecintaan yang sifatnya tamah, sempurna. Seperti apa maksudnya? ...yaitu mencintai agama mereka. Atau mencintai mereka... ...karena agama mereka. Iya. Senang kepada orang kafir karena apa? Karena dia menyembah salib Atau menyembah Yesus. Iya. Ini adalah kekufuran. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Walaupun sehari-harinya dia masuk masjid... ...untuk sholat lima waktu. Tetapi dia cinta kepada orang-orang kafir... ...karena kesyirikan yang mereka lakukan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mahabbah na'kisah. Kecintaan yang sifatnya kurang, tidak sempurna. Iaitu kecintaan kepada orang-orang kafir... ...karena dunia mereka. Seperti apa? Senang kepada si Fulan. Kenapa? Dia pintar main bola. ya, Dia bintang lapangan. Jadi... Dia adalah idola kita, ya. Ini hati-hati. Apalagi ini menjelang Piala Dunia. Iya. Ini termasuk kategori maksiat, dosa besar. Namun tidak sampai pada kekafiran. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Hatib atau dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. radhiyallahu anhu beliau tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi cinta kepada mereka karena maksiat yang mereka lakukan. Apa maksiatnya? Mempertontonkan aurat. Jadi foto model. Atau main musik. Lagu-lagu, nyanyian. Iya. Kalau cinta kepada mereka karena hal yang mubah saja. Seperti main bola. Itu tidak dibenarkan termasuk dosa besar mengelolokan mereka, mengidolakan mereka karena hal itu, apalagi karena maksiat yang mereka kerjakan. Baik. Adapun yang ketiga dan yang ketiga yang dikhilafkan para ulama, ya sebagian ulama menyebutkan dibolehkan mahabbah tabiiyah. Cinta yang sifatnya tabiat. Yaitu fi muqabalati in'am au qarabah. Cinta karena orang kafir itu baik kepada kita atau ada hubungan kekeluargaan. Dengan syarat, dia tidak memerangi Islam. Maka ini boleh. Sebagaimana akan datang insyaAllah ta'ala pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahbabta. Salah satu penafsiran para ulama' Makna ayat tersebut Dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah Kepada siapa yang engkau cintai Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Pamannya Abu Talib Berarti dikatakan beliau mencintai Pamannya yang kafir Dan ini sifatnya mahabbah tabiat Tabiat manusia cinta kepada Keluarganya Ia. Atau orang yang memberikan nikmat Kepadanya Atau Baik kepadanya Tapi dengan syarat Dia bukan termasuk Orang-orang Yang memerangi Kaum muslimin Atau memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala Baik, ini tiga bentuk kecintaan Jadi yang pertama itu kafir Yang kedua Termasuk dosa besar Dan yang ketiga Sifatnya mubah Dan masih banyak Dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah atau sebelumnya, saya sebutkan satu ayat lagi, yaitu dalam surat Al-Muntaha ayat keempat. Kembali Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan teladan. Kodekanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ahu sungguh telah ada bagi kalian Telah dan yang baik pada diri pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Idz qalu liqaumihim tatkala mereka berkata kepada kaumnya inna bura'a umminkum wimma ta'budun min dunillah sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Perhatikan ayat ini Berlepas diri dari apa yang mereka sembah dan juga dari penyembahnya, dua-duanya. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, Kafarna dikum, kami ingkari kalian. Ia ya, ini kami nyatakan kalian itu salah. Artinya ini ajakan agar kalian bertobat. Wa badabainana wa bainakumul ada watul bagda u dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian. Permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Subhanallah, nampak. Dinampakkan, tidak ditutup-tutupi, tidak disimpan. Hatta tu'minu billahi wahdah. Selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini sikap yang jelas. Seorang Muslim, seorang yang mentauhidkan Allah. Yang mengamalkan la ilaha illallah terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin. Adapun dari as-sunnah. Di antaranya... Di dalam hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam al Tabrani, Nabi saw bersabda, "Awasahu iman al-mualatu fil wal-mu'adatu fil wal-hubbu fil wal-buktu fil Ikatan iman yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi, kebencian seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran dan kepada kaum musyrikin itu adalah bagian dari cinta karena Allah dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Iya. Dan masih banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian, Al-Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, yang mensyarah kitab ini Beliau punya risalah kecil yang bagus. Berjudul Al-Wala' wal-Bara' Ini saya nasihatkan untuk dibaca. Risalah kecil ringkas. Khusus berbicara tentang Al-Wala' wal-Bara' Ia ini kecintaan dan kebencian. Kepada siapa kita harus mencintai. Dan kepada siapa kita harus membenci. Dan beliau menjelaskan. Bahawa bentuk kecintaan kepada orang kafir ada sepuluh di dalam kitab tersebut. Iya. Bentuk seseorang memiliki kecintaan dan loyalitas kepada orang kafir ada sepuluh. Artinya menunjukkan dia tidak punya bara'ah. Tidak punya sikap berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Yang pertama adalah, At-tashabbuh bihim. Menyerupai mereka. Filmal basu wal kalam wa gairihima. Baik di dalam pakaian, ucapan maupun selainnya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, Man tashabbaha bi'a qawmin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Jadi, menyerupai orang kafir, termasuk bentuk wala dan kecintaan kepada mereka. Kalau seorang membenci orang kafir, mestinya dia tidak menyerupai mereka. Iya. Dan, tasyabbuh penyerupaan yang dilarang di dalam syariat, adalah menyerupai ciri khusus Mereka. Karakter khusus mereka. Adapun kalau itu juga bagian dari karakter kaum muslimin. Pakaiannya dipakai oleh muslim dan kafir juga. Sudah jadi kebiasaan. Maka itu tidak terlarang. Baik. Kemudian yang kedua. Al-Iqamah fi biladihin. Tinggal di negeri mereka. Ini menunjukkan seorang tidak mengamalkan sikap baraah terhadap kaum musyrikin kalau dia masih tinggal di negeri mereka. Iya. Dia harus berhijrah meninggalkan kaum musyrikin. Terlebih lagi tatkala dia tidak bisa menjalankan syariat dengan benar. Apakah karena dia ditekan atau bahkan dilarang dan lain sebagainya. Dan juga dia sangat khawatir bahawa dia akan terpengaruh akhlak jelek atau bahkan terpengaruh kekafiran kalaupun dia merasa aman bagaimana dengan anak-anaknya bagaimana dengan anak keturunannya maka Nabi SAW telah mengingatkan Al-Muslim wal-kafir la tatara'ana ruhuma anabari'u um min muslim ya'ishu baina zahranai al-musyrikin Seorang muslim dan kafir tidak boleh saling terlihat api mereka berdua. Artinya enggak boleh tinggal berdekatan. Tidak boleh tinggal di negeri kafir. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikiin. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau. As-safar ila biladihim legar dinuzha wa mut'ati an-nafs melakukan perjalanan ke negeri-negeri mereka untuk berwisata atau untuk refreshing iya eh, ini hukumnya haram tidak dibenarkan untuk berpergian ke negeri-negeri orang kafir sama saja Orang yang berpergian ke negeri orang kafir berarti tinggal di negeri mereka. Walaupun hanya untuk sementara. Walaupun hanya untuk sementara. Iya. Dan keduanya haram. Tinggal menetap selamanya. Atau berpergian untuk sementara waktu. Kecuali dengan memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama. Ada satu hajat. Yang membolehkan hal tersebut. Misalkan disebutkan oleh Syekh kala ilaj untuk pengobatan. Iya. Misalkan di Singapura ada pengobatan yang lebih baik dari Indonesia, tidak apa-apa berobat ke sana. Wa tijarah ataupun perdagangan. Wa ta'allum litakhasusat an-nafi'ah allati la yumkinul husul 'alaiha illa bisafar ilayhim. Demikian pula mempelajari Ilmu-ilmu spesialisasi khusus. Ia yani ilmu-ilmu dunia. Yang mereka itu sudah lebih maju. Dan tidak mungkin kita dapatkan di negeri Islam. Iya. Tapi Alhamdulillah. Sekarang pun. Di negeri-negeri kaum muslimin. Sudah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu dunia. Yang tidak kalah dengan orang-orang kafir. Iya. Seperti. Di negeri Saudi Arabiah. Belum banyak kaum muslimin yang tahu Walhamdulillah Sudah dibuka Apa namanya Di seluruh Atau di kebanyakan universitas di Saudi Arabia Jurusan-jurusan uh, umum Fakultas-fakultas umum Untuk kaum muslimin di seluruh dunia Iya Dan Beberapa universitas di Saudi Arabia Yang mengajarkan ilmu-ilmu umum ini Termasuk di dalam daftar universitas terbaik Di seluruh dunia Iya Terbaik dari sisi pengajarnya Banyak profesornya Yang mungkin mereka dulu pernah belajar di Amerika Pernah belajar di Jerman Terbaik dari sisi uh, Fasilitasnya, laboratoriumnya Dan juga Dari sisi pelayanan kepada mahasiswa Masya Allah Termasuk yang terbaik Mahasiswanya Diberikan beasiswa dengan jumlah yang cukup besar. Dan juga terbaik dari sisi lingkungannya. Iya, lingkungan kaum muslimin. Iya. Jadi ini yang pertama. Syarat yang kedua. Adalah. Seseorang itu. Mampu menegakkan agamanya. Iya. Artinya kalau dia pergi di satu negeri. Kemudian dia dilarang untuk mengamalkan ajaran agamanya, maka haram dia pergi ke sana. Demikian pula yang sudah di sana, wajib untuk pindah. Seperti kaum muslimah yang dilarang mengenakan jilbab syar'i di negeri-negeri Eropa kafir seperti di Perancis, yang katanya negeri-negeri kafir itu menerapkan demokrasi, menghormati hak orang, ternyata tidak bagi kaum muslimin. Maka wajib bagi mereka untuk hijrah. Mereka tidak bisa beralasan saya enggak pakai jilbab misalkan seorang wanita karena saya dilarang. Enggak bisa. Selama dia mampu untuk berhijrah. Karena Allah telah mengingatkan, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zhalimi anfusihim qalu fi ma kuntum." Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'at fatuhajiru fiha? Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzolimi diri diri mereka. Maka malaikat bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini? Kenapa kalian tidak mengamalkan syariat? Apa yang mereka katakan? Kami orang-orang yang lemah di muka bumi, Yakni di apa namanya? Dilarang dan ditekan oleh penguasa kafir atau orang-orang kafir. Maka apa kata para malaikat? Alam takun Ardullahi wasiyahatul haji rufiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kalian bisa berhijrah ke sana. Kecuali memang orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah. Iya. Selama mereka mampu wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga. Memiliki iman. Yang dengan itu dia dapat menghadapi serangan godaan syahwat, Karena sudah dimaklumi negeri-negeri kafir. Itu seperti Apa namanya Orang-orangnya seperti hewan Yang memperturutkan hawa nafsu Kemudian yang keempat Dia memiliki ilmu Yang dengan itu dia dapat menolak syubhat Kerancuan-kerancuan Untuk membuat dia ragu terhadap agamanya Dan kita lihat Subhanallah Berapa banyak kaum muslimin Yang pergi ke negeri kafir Bahkan pergi untuk tujuan belajar Islam Na'udzubillah Belajar Islam kok di negeri kafir Dan memang itu program Yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir Diberikan fasilitas Kepada Anak-anak kaum muslimin untuk mempelajari Islam Di negeri kafir Akhirnya pulang Pemikirannya Sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir Yang sekarang Mereka-mereka ini bertebaran di Universitas Islam Negeri Atau yang dulu Disebut IAIN Iya Jadi ini empat syarat Baik Kemudian yang keempat Bentuk wala Atau tidak berlepas dirinya seseorang terhadap orang-orang kafir Adalah I'anatuhum Wa munasaratuhum ala al muslimin Membantu mereka dan menolong mereka di dalam memusuhi kaum Muslimin. Wamadhuhum wadabu anhum. Demikian pula memuji mereka dan membela mereka. Ini kata Sheikh termasuk pembatal-pembatal keislaman dan sebab-sebab seseorang itu murtad dari Islam. Kemudian yang kelima. Al isti'anah bihim. Wastikatubihim. Watauliyatuhumul manasid. Allati fi asrarul muslimin. Wattihaduhum bitanatan wa mustasyarin. Kata beliau. Meminta tolong kepada orang kafir. Kaum musyrikin Percaya kepada mereka. Dan memberikan kepada mereka posisi-posisi. Kedudukan-kedudukan. Yang di situ terdapat rahasia-rahasia kaum muslimin. Hal-hal yang sangat urgen di tubuh kaum muslimin dan menjadikan mereka sebagai teman-teman setia atau orang-orang yang dimintai nasihatnya ya kalau di pemerintahan dewan penasihat seperti itu ini tidak dibenarkan ini bentuk wala kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhallazina amanu la tattakhidhu bitanan min dunikum la ya'lunakum khabala Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan, teman setia kalian dari selain kalangan kalian. Karena mereka tidak henti-hentinya menimpakan kejelekan kepada kalian. Waddu ma'anitum. Mereka senang dengan penderitaan kalian. Qad badatil bagdau min afwahihim. Dan telah nampak jelas kebencian dari mulut-mulut mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar. Adapun yang disembunyikan di hati-hati mereka, itu lebih besar. Subhanallah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita. Yang munculnya kebencian dari mulut-mulut mereka, itu belum ada apa-apanya. Apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar. Maka tidak pantas kita jadikan mereka teman-teman setia atau diberikan kedudukan-kedudukan penting apalagi di pemerintahan kaum muslimin. Iya. Ini tidak pantas. Adapun permasalahan meminta tolong kepada orang kafir dalam peperangan, ini dikhilafkan para ulama pendapat yang kuat itu hukumnya juga haram namun mungkin dibolehkan dalam kondisi darurat. Dengan syarat Dengan syarat Dengan dua syarat Syarat yang pertama Karena kaum muslimin sedikit Sehingga butuh pertolongan kaum musyrikin Kemudian syarat yang kedua Mereka Masih dapat dipercaya Karena kaum musyrikin itu kan bertingkat-tingkat Ada yang memang betul-betul pengkhianat Ada yang betul-betul benci Ada yang kurang kebenciannya Sehingga masih dapat dipercaya Adapun hukum asalnya, ini hukumnya haram. Karena ketika di perang Badar, ada seorang musyrik datang mau menolong, maka Nabi saw bersabda, falan astaina bi Kata beliau kepadanya, irj falan astaina bi musyrik. Kemalila kamu, sungguh aku tidak akan minta tolong kepada kaum musyrikin. Iya. ini hukum asalnya. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam ya. Apa yang ketujuh? Yang keenam. Menggunakan penanggalan mereka. Ya, Subhanallah. Ini banyak yang kena ini. Kita semuanya kena ya. Menggunakan penanggalan mereka. Ini adalah bentuk wala kepada mereka. Walaupun para ulama menjelaskan bahwa Bentuk tersyabbuh kepada orang kafir Itu hanyalah Yang merupakan ciri khusus mereka Adapun kalau itu sudah jadi Sesuatu yang juga Apa namanya Digunakan oleh kaum muslimin Bukan ciri khusus orang kafir maka boleh Namun Tentunya tetap saja kita katakan Ini adalah kelemahan kita iya. Yang sepatutnya kita lakukan adalah Menggunakan Penanggalan kau muslimin. Karena kita punya penanggalan sendiri. Itu menunjukkan izah. Ya? Kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan inilah kenyataan kita. Menunjukkan kehinaan kita. Dan kelemahan kita. Baik. Kemudian yang ketujuh kata beliau. Musyarakatuhum fi a'yadihim. atau musa'adatuhum fi iqamatihah. atau tahniatuhum. Bimunasabatihah atau hadir atau iqamatnya bergabung dengan mereka di dalam perayaan-perayaan mereka atau membantu mereka di dalam merayakannya atau mengucapkan selamat kepada mereka atau ikut hadir di dalam perayaan-perayaan mereka ini adalah bentuk wala kepada mereka tidak memiliki sikap bara dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat kaum mukminin وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَى Dan orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Apa maksudnya bersaksi palsu di sini? Ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah لَا يَحْدُرُونَ أَعْيَادَ الْكُفَّارِ Mereka tidak ikut menghadiri peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan orang-orang kafir. Iya. Kemudian yang ke-delapan. مَدْهُهُمْ والإشارة بما هم عليه من المدنية والحضارة والاجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى أقايدهم الباطلة ودينهم الفاسد. memuji mereka dan mengalu-alukan kemajuan mereka, peradaban mereka, serta terkagum-kagum dengan akhlak mereka. terkadang memang kita dapati. Orang-orang kafir itu berakhlak baik. Iya. Terkagum-kagum dengan akhlak mereka. Dan juga keterampilan-keterampilan mereka. Tanpa melihat kepada akidah mereka yang batil. Dan agama mereka yang rusak. Ini maksudnya. Kagum terhadap kebaikan mereka. Namun melupakan akidah mereka yang rusak. Dan agama mereka yang batil. Ini tidak dibenarkan. Iya. Apalagi hanya kagum terhadap. Dunia mereka, teknologi mereka Kemajuan mereka iya, Atau pelayanan publik mereka Di sisi lain kita lupakan mereka itu adalah orang-orang yang hina Orang-orang yang memiliki akidah sesat Termasuk penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan Wala tamuddanna ainaika Ila ma matta'na bihi azwajan minhum Zahratal hayati dunya Linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa Janganlah kedua matamu memandang kepada mereka yang kami telah berikan perhiasan-perhiasan dunia. Iya. Berbagai macam kenikmatan dunia. Dan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fi agar kami Menguji mereka. Menimpakan fitnah kepada mereka dengan itu. Sehingga mereka lupa dengan akhirat. وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى Dan rizki Rabbmu, yakni surga. Itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi, jangan silau. Ya. Dengan kemajuan, orang-orang kafir, dan melupakan bahwasannya mereka ini orang-orang yang harus kita benci. Bukan orang-orang yang pantas dikagumi. Ini termasuk bentuk wala kepada mereka. Baik. Kemudian yang kesembilan, menamakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Ini juga bentuk wala, bentuk loyalitas dan cinta kepada mereka. Tidak sepatutnya kaum muslimin menamakan anak-anak mereka seperti nama-nama orang-orang kafir. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman kemudian yang ke kesepuluh memohonkan ampun bagi mereka atau mendoakan rahmat bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal tersebut ma kana nabi wal ladhina amanu ayya staghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum An-Nahum Jahim tidak lepantas bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat terdekat mereka setelah jelas bagi mereka bahwasannya kaum musyrikin tersebut termasuk penghuni neraka Jahim jadi tidak boleh tetapi kalau dia masih hidup boleh kita doakan dia mendapatkan hidayah iya kalau dia masih hidup. Adapun kalau dia sudah mati. Tidak boleh didoakan sama sekali. Percuma juga didoakan. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nauzubillah, Kita berlindung dari kesyirikan dan kekufuran. Inilah bentuk al-wala sikap loyal dan kecintaan. Kepada orang-orang kafir. Yang menafikan sikap al-bara'ah berlepas diri dari mereka. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir juga dari penjelasan Ash-Shaikh Sulaiman Al-Fauzan Habibahullah Taala di dalam syarab beliau terhadap kitab salah satu usul ada sembilan pengecualian yang disangka oleh sebagian orang termasuk bentuk wala kepada orang-orang kafir padahal bukan, padahal bukan, bahkan semestinya itu yang dilakukan baik, ini perlu dijelaskan sebab ada sebagian orang bersikap membenci memusuhi kaum musyrikin secara serampangan tidak sesuai dengan syariat seperti yang dilakukan oleh teroris membunuh mengebom mereka secara serampangan atau berbuat golim kepada mereka Bukan berarti karena kita benci kepada mereka, lalu kita membunuh mereka begitu saja. Atau ber, berbuat dolim kepada mereka, tidak. Islam tidak mengajarkan kedoliman kepada musuh, apalagi kepada kawan. Baik, ada sembilan pengecualian yang disebutkan oleh asyik. Yang pertama adalah, mendakwahi mereka. Ia. Ini kewajiban kita. Bukan berarti kita benci kepada mereka. Kita memusuhi mereka lalu kita biarkan mereka tidak. Tetapi kita dakwahi mereka. Dan kalau kita punya kekuatan. Yang sebuah pemerintahan. Apabila dakwah tidak diterima. Maka paksakan kepada mereka untuk membayar jizyah. Dan tunduk di bawah pemerintahan Islam. Kalau tidak. Kalau tidak mau juga. Barulah diperangi. Ini yang pertama. Didakwahi. Yang kedua dibolehkan untuk mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu saja. Ia. Bukan untuk selamanya. Ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin, ketika misalkan kaum muslimin dalam keadaan lemah, sudah mau apa lagi? Terpaksa terima saja. Sebagaimana firman Allah, وَإِنْ جَنَهُ لِسَّلْمِي فَجْنَهْ لَهُ atau فَجْنَهْ لَهَا Dalam surat al anfal ayat ke-61. Apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian ke sana. Artinya dalam kondisi kalau muslimin memang tidak mampu melawan. Seperti di sebagian negeri, seperti di Palestine misalkan. Kalau memang belum mampu melawan, ya sudah tidak apa-apa mengalah untuk sementara, mengalah untuk menang, mempersiapkan kekuatan, sudah siap baru melawan. Iya. Adapun melawan mereka dalam kondisi kita masih lemah itu bisa jadi apa namanya? sia-sia dan bunuh diri. Baik. Kalau perlu bahkan kita hijrah, meninggalkan negeri negeri kita sendiri. Kampung halaman kita. Serahkan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang kondisi menuntut demikian daripada jatuh korban lebih banyak. Dan ini difatwakan para ulama. Iya. Kemudian yang ketiga. Tidak dilarang. Untuk berbuat baik. Kepada orang-orang kafir. Di dalam masalah duniawi. Dengan syarat, bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Sebagaimana dalam surat al mumtahanah ayat ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم antabarruhum wa tuqsitū ilaihim innallāha innallāha yuhibbul muqsitīn Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil jadi berlaku adil bukan berlaku zalim jadi ya, tidak apa-apa orang kafir sakit misalkan kita kasih obat, dia lapar kita kasih makan. Tapi kalau dia mau merayakan Natal boleh nggak kita bantu? Nggak boleh, beda ya. Iya. Jadi hal itu tidak apa-apa. Bahkan bisa jadi itu adalah metode untuk melembutkan hatinya agar dia mau masuk Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, seorang Anak yang muslim, ia, wajib berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Ya, Subhanallah menunjukkan kepada kita, agungnya kedudukan orang tua. Meskipun dia kafir, dia masih orang tua kita, maka wajib kita berbakti kepadanya. Tetapi tidak boleh taat kepadanya, kalau dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangankan yang kafir. Yang muslim saja, orang tua yang muslim. Tidak boleh kita taati. Kalau dia perintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau saja yang kafir. Harus kita berbakti. Kepada orang tua kita. Apalagi. Walhamdulillah. Kalau orang tua kita muslim. Dan sebaik-baik bakti anak kepada orang tua. Adalah dia menunjukkan jalan yang hak. Dia menunjukkan hidayah seperti yang dilakukan para sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya menunjukkan orang tuanya kepada jalan kebenaran mengajak mereka masuk Islam. Ya, yeah. sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat ke-14: "Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni nufisaluhu fi amaini, fi amaini aniskurli." Wali walidayka ilay al-maseer dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya terutama ibunya yang telah mengandungnya lemah bertambah lemah dan menyusuinya selama dua tahun hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu hanya kepada-Kulah kalian akan dikembalikan Kemudian pada ayat berikutnya kata Allah wa in jahadaka Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bima laysa ilmun agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya fala maka janganlah kamu taati keduanya wasahibhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf perhatikan firman Allah dan pergaulilah di dunia keduanya dengan cara yang ma'ruf ini kepada orang tua yang kafir tetap diperintahkan untuk mempergauli dengan ma'ruf. Baik. Kemudian yang kelima, dibolehkan untuk berjual beli dengan orang-orang kafir. Ini jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir, hutang piutang, gadai menggadai. Selamat Transaksinya tidak mengandung pelanggaran syariat seperti riba, apa penipuan dan lain sebagainya. Iya, ini jelas sekali. Makanya sangat mengherankan kalau ada yang menyarukan memboikot produk orang-orang kafir, ya. Padahal mereka sendiri melakukan demonstrasi itu jelas produk orang kafir yang dilarang, iya. Atau demonstrasi sambil telepon-teleponan pakai BlackBerry, iya. Pakai Nokia, pakai produk orang kafir juga. Ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri dan para sahabatnya melakukan jual-beli. Di masa mereka sedang berperang dengan orang-orang kafir. Tidak apa-apa. Apalagi ketika kaum muslimin butuh. Apalagi ternyata memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Iya. Namun sebagian orang menyerukan memboikot. Bukan hanya itu. Bahkan sampai mengobom restoran-restoran yang dianggap milik orang kafir. Padahal yang kerja situ, mayoritas kaum muslimin. Iya. Yang makan di situ, mayoritas kaum muslimin. Akhirnya yang jadi korban, kaum muslimin. Iya. Walaupun ulama menyebutkan, memboikot produk orang kafir ini, mungkin saja dapat dilakukan, kalau memang ada kemeslahan, tetapi itu hak pemerintah. Sehingga dapat dikoordinasi dengan baik. Dan diatur. Serta tidak memudaratkan kaum muslimin. Baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Dibolehkan. Menikahi. Wanita ahlul kitab. Dengan syarat. Mereka. Mereka. Adalah wanita-wanita yang menjaga diri dari perzi perzinahan dan juga dibolehkan memakan sembelihan Ahlul Kitab dengan syarat disembelih sesuai dengan syarat-syarat penyembelihan kaum muslimin. Baik. Ini sebagaimana firman Allah? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْطَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ wal muhsanatu minal ladzina utul kitab dan makanan orang-orang yang diberikan kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka makanan yang dimaksud adalah sembelihan dan juga wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan kaum mukminin wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab Siapa itu Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, tapi dengan syarat. Bukan dibolehkan begitu saja. Iya. Adapun bentuk pernikahan yang lain, tidak boleh. Ini satu-satunya yang dibolehkan. yaitu laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Kalau dibalik, tidak boleh, haram, enggak sah. Perzinahan. Kalau dibalik. Dibalik maksudnya, laki-lakinya Nasrani atau Yahudi, wanitanya Muslimah. Ini enggak boleh. Haram dan tidak sah pernikahannya. Adapun wanita selain Yahudi dan Nasrani, itu juga haram, tidak sah. Yaitu wanita-wanita musyrikah dari kalangan selain Yahudi dan Nasrani, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Ateis, dan lain sebagainya. Ia. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, Walatun kihul mushrikati hatta yu'minna. Walamatum muminatun khairumim mushrikatin walau ajabat Janganlah kalian menikahi wanita wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh seorang budak, seorang budak yang beriman, wanita budak yang beriman itu lebih baik bagi kalian daripada seorang wanita musyrikah meskipun dia telah mempesona kalian. Walatun kihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdu walau abdu minun khairumimushrikin walau ajabakum. Juga kata Allah kepada para wali, janganlah kalian menikahkan wanita wanita kalian dengan laki laki musyrikah atau laki laki musyrik. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada laki laki musyrik, meskipun dia telah mempesona kalian. Ula ika yaduuna ilan nar, wallahu yaduwa ilal jannah tiwal maghfirati biizni. Kata Allah, mereka itu mengajak ke neraka. Jadi, siapa yang membiarkan anaknya dinikahi orang kafir, dia biarkan anaknya dibawa ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Iya. Jadi, ini dibolehkan tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Minal muhfanat. Wanita-wanita yang apa menjaga diri dari perbuatan zina. Wanita-wanita mulia. Mulia dalam artian, bukan... Seorang wanita bezina, iya, dan ini sangat sulit, ya, sangat sulit kita dapatkan, terutama di hari hari ini, ya, apalagi di negeri negeri mereka, ya, apalagi di negeri negeri mereka, apa mungkin masih mendapatkan wanita ahlul kitab yang bukan bezina, naudzubillah, iya, kemudian syarat yang lebih penting apa? laki-laki ini punya kekuatan ilmu dan iman untuk kemudian membimbing istrinya karena ini sebab dibolehkannya karena laki-laki itu kan kepala keluarga sehingga diharapkan istrinya ini kemudian akan masuk Islam oleh karena itu dilarang kalau wanitanya muslimah karena biasanya laki-laki kepala keluarga dia yang menguasai keluarga itu diharamkan kalau wanitanya muslimah kemudian laki-lakinya kafir tapi kalau wanitanya ahlul kitab Dan laki-lakinya muslim Diharapkan dia bisa Membawa istrinya kepada Hidayah Ia. Kemudian syarat yang juga sangat penting Adalah dia memastikan Anak-anaknya Tidak ada satupun yang mengikuti agama ibunya Dan tidak ada satupun Yang diajarkan kekafiran Iya Dia harus pastikan, ini anak-anaknya Sampai-sampai Ulama mengatakan haram Menikah dengan wanita ahlul kitab di negeri kafir Harbi, ya. Karena apa? Nanti dia dalam kondisi lemah sehingga anak-anaknya bisa menjadi kafir. Baik. Ini yang ke enam. Kemudian yang ketujuh, sebentar lagi, tiga poin lagi. Yang ketujuh, tidak mengapa kata beliau. Memenuhi undangan mereka Dan memakan makanan mereka Yang mubah Kue-kue misalkan Tidak apa-apa Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Iya Bagaimana dengan piring-piring Dan Tempat-tempat masak mereka Yang mereka biasa minum khamar Atau memasak daging babi Iya Maka dicuci dulu Kalau sudah dicuci terlihat bersih Tidak apa-apa digunakan Iya seperti itu. Kalau terlihat bersih, tidak apa-apa. Jadi, ini tidak mengapa. Kemudian yang ke-8. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Karena memiliki, mereka memiliki hak sebagai tetangga. Iya. Kemudian yang ke-9. Yang terakhir. Tidak boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ Shanaanu kaumin, ala ala ta'adilu, aadilu, huwa akrabulil taqwa dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini ayat ini umum. kepada orang kafir, apalagi kepada kaum minyin, tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Iya. Bukan berarti kita benci dan memusuhi mereka, lalu kita semena-mena terhadap mereka, tidak. Tetapi kita tetap berbuat adil. Kalau mereka benar, katakan benar. Kalau mereka salah, katakan salah. Meskipun kita benci kepada mereka. Ya, misalkan dalam satu pengadilan, ada satu perselisihan mereka benar, katakan dia benar. Iya. Kalau salah, katakan salah. Dan ini akan menjadi sebab, insya Allah, mereka mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada mereka, justru bisa menjadi sebab mereka membenci Islam dan kaum Muslimin dan tidak mau masuk Islam. Walhamdulillah, inilah penjelasan tentang bagaimana sikap seorang Muslim terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin. Semoga ada manfaatnya, wabilahi taufiq.